Іван Франку, всюди нівичиться правда, всюди нівичиться правда, всюди панує брехня, у ваших лиш серцях обраття, най не постане вона. Там ви для правди святої сильний збудуйте опліт, там ви огонь невгасимий чесної думки паліть. твердша від сталі твердої, сто раз тривкіша, ніж мур, щирих м'яких серць твердиня, супроти громів і бур. Там з поколінь в покоління правда простої ціла, поки не зломиться лютий вал лицемірства і зла». І мов те дерево зимою, зверху без листи, мертве, в бурі морози пускає вічно коріння нове, І мов нората підземна, триска ключем з під скали, Трисне з під злай пересудів, правда жива на землі.